De Carlo Goldoni Traducere De Sica Alexandrescu Adaptare liberă de Mircea Albulescu. ce a trecut carnavalul. Ah, carnavalul grozav am petrecut. Și despre grozav nu ne-am putea grozevi, că am intrat măcar o dată la teatru, fie și în cel mai pârlit. Ce te miri. Vezi-mă pe mine. De 16 celul m-am măritat cu tatu. Dar l-ai văzut tu scoțându-mă vreodată în lume? Și când te gândești că abia așteptase să a doua oară, când rămâneam singur acasă, îmi ziceam: E, bietu, tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară cu Margarita, cu mama mea vitregă. Oh, fie un ors, Luceta, fata mea, cum mă vezi și cum te văd. Dacă nu petrece dumnealui, musai să nu petrecem nici noi. Ah, Doamne, să fi văzut tu când eram fată de maritat, Nu era petrecere la care să ricesc. Mama era o femeie spirit! Doamna, cum mă vezi și cum te văd? Ne duceam de două, trei ori la teatru Iar în carnaval chiar de 5-6 ori Cum mă vezi și cum te văd? Când căpăta o loge gratis, ne lua la o operă Când era pe bani, că mai mergeam și pe bani la teatru Ne ducea la comedii Mergeam, uite, cum mă vezi și cum te văd? Ba la dans, ba la marionete, la menagerie La promenadă, la liston, ban piațetă, la ghicitor, la panoramă iar când nu ieșeam nicăieri și ne era casa plină de musafiri. Cum mă vezi și cum te văd? Sigur? Cum mă vezi și cum te văd? Sigur. Acum, după ce m-am măritat, așa o să mă faci în zilele, în casa lui Jupân Leonardo. Da, dar te-ai măritat. Eu o să mă mărit. Sigur. Cum mă vezi și cum te văd? La când, când, când? Când o să vrea cel de sus. S-a pus ceva la pus ceva la cale? Bărbatul meu nu-mi dă voie să-ți spun. Ah, spune -mi, spune, -mi, spune, -mi, spune Nu spun, cum mă vezi și cum te văd. Nu, cum vezi și cum te văd, cum mă vezi și cum te... Lucieta, de ce mă îngâni? Iartă-mă, m am luat gura pe dinainte. Hai, hai, termină ciorapul. Fii dracul dracu al dracului. Cine să fie al dracului? Dracu! <laughs> <laughs> nu mă mai amărâși și tu. Nu-mi destul destule în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineață până seara și... Colat peste pupă, să mai întrebi și o fată vitregă. Iartă-mă. Iartă-mă tu, maminica mea, m-am prostit. Așa e, când stai cu măgarii, te înveți să-ți cum mă vezi și cum te văd. Ei, jupălunavă. săr Să română, tată. Sluga nu ne spui bună ziua, jupându Leonardo. Ardo. Vede ce vă treabă? Barem așa, ca răspuns. Dumneata, de când te știu să nu zic vorba aia, ești gata cu răspunsul. Te rog, tăticule, măcar în ultimile zile de carnaval nu mai striga. Da. La urma urme, dacă nu mergem nicăieri, cel puțin să fie voie bună în casă. Păi radă dumnealui vreo zi fără ceartă. Mm. Ie, ia, ia, o auzi? Dar ce-și eu, tăta? Fie să-l ce bine îmi place e frumos, dar să fie curat și citit. Tata, atunci dundeți și pe noi la plimbare cu măști? Cu, cu, cu, cu măști? Cu, îmi cereți mie să vă scot în lume cu măști? văzut mă zgoi pe mine, ca cu zic vorba aia, cu măști? O fată nu are voie să umblă mascată. Dar o nevastă? Nici o nevastă. Atunci, celelalte neveste cum aveți și cum te văd, de ce umblă? Fiindcă... Cum mă vezi și cum te vad? Fiindcă, să nu zic vorba aia, ești tu nuiz. Dar, de des? Iartene, tată! Ce-o să păr <laughs> <l> a păreră rău și care râde? Aia, pe mine pare! Suntem în carnaval a -a. și vreau să petrecem o zi bună. Nu mai, dar, da, Dumnezeu! Stai, Lucieta, Să zic că dumnealui vorba aia! <laughs> Azi nu o să mai fim singuri la masă. O să mâncăm... Bravo, de... bravo, unde? Aici. Adică aici unde? Adică aici acasă. Acasă? Da, acasă. Pe unde ați vrut să merg? La tavernă? Bine, bine, bine, bine, nu te înia. Zi, vrei cum mă vezi și cum te văd? Vrei să poftești pe cineva la noi? Ha? Ce să mai vreau cu ea și poftit. Și pe cine ai poftit? Niste oameni. Niște oameni dintr-o bucată oh, Aoleu! Și cine sunt? Ha? Dar știi că ești curioasă, domnișoară? Acum de ce nu ne spui? Nu tot or să vină? Vin oamenii următori Vine jupând canceană tartufălă Și pun mauriță de lestrope oh, Aoleu! Jupun Simon Maruelle. Oh, Tot totul și unul ia ales până ia ai cules Trei urși salvatici Ca și dumneata Vă să zică pentru voi Omul din o e un urs sălbatic. Hai să nu zic vorba aia de ce judecați așa? Pentru că voi femeie sunteți nerăbite Ba, place să o tineți numai Chefuri și o specie? În casă vă simți ca pușcărie. Dacă rochile nu sunt scumpe, gata, sunt urâte. Dacă nu aveți cu cine să trâncăriți, gata vă a bucă și vă cade de în cap! Unde e pisita? Dacă vreau omul să-și vadă liniștit de casa lui, atunci să nu zic bărba gata e bădără! Lu Luceta! Ce tot te zâmbărești acolo? Ia, știi-le de da ce aici! ce-am făcut, tată? Ei, du-te, dacă tata ți-a spus așa de frumos să te duci! ascultă hmm. la care să uită în gura voastră ajunge de râsul o Dragă, jupânerul Nardu, prea te porți asfăr cu bia ta fată! Eu iubesc, dar nu vreau să șaleasă la purtare! N-are parte mititica de ea nici măcar de o petrecere! vete să stai acasă să nu umble razna... Ca să nu zic vorba aia Bine, bine, dar vorba e, merge treaba cu Mării Pișu Că-i spus, fie, ceva? Eu? E mic, Nu cumva? vă Eu cred că am și măritat-o Ei, e, e, Cu băiatul în jupă, o Filipito Stați, stați, să nu scoți o vorbă Da, stați, dar nu-i ceva de contrabandă Care contrabandă? Dacă i-am și promis-o... să-i spui nimic, fetei? Eu, sustă, părinte! Bine, dar fata când o să afle? La cununie! Dumnezeule, și înainte nu? Nu! Frumoasă cununie! De cap să ne fie! Ți ce-i lemărău, iubreața? Să-i iubească-n tâi și să se Stai! Ia-uți, bate cineva! Ia vezi pe cine e? Da, Tatăl băiatului! Ier, ier. A venit să cădeți la învoială? Da, mă duc să-l întâmpie. Stai te eu și eu... Nu, tu stai aici! Dar vreau să auzi și eu! Nu, doamnă! Iete-te! Dar eu ce sunt? Tu ești tu și eu sunt stăpânul! Și eu sunt nevasta stăpânului, nevasta ursului, nevasta sălbaticului, nevasta satirului. Du-te, îngerașule, să nu zic vorba aia! Până nu urli la ele, Femeile astea nu pricep ce-i dragoste. Eu o iubesc la nebunie, dar în casa asta eu sunt stăpânt. Jupâi lunar de o slugă-nui tale. Jupâi bun venit. Stai jos, să te nu-mi Iasă-l! Lasă-l! Iasă. lasă că stau picioare! Ascultă, i-am spus lui meu... I-ai spus? i am spus! Ce-ai spus? A spus că ar vrea să -l -l -l Nu ți-am spus să-i spui că asta nu se poate! Spune! Mi-ai spus că nu se poate! i am spus că nu se poate, așa că băiatul se să facă cum i-am spus! Că nu se poate! Zeci să nu-ți zic vorba aia, când vrei, e gata. asta e bine. Am zis șase mii de ducat, șase mii dau. Să nu te-a să cheltuiești pe rochii și alte farafastrâcuri, că nu vreau. Eu îți dau fata așa cum îmi am îmbrăcat. Fără mătase. În casa mea nu vreau mătase. Lâna... Hai, mai treacă meargă Și să nu opri nici cu mantile, nici cu zorzoane Nici cu volănașe, nici cu mânecuțe Nici cu cingători, nici cu zuluf pe frunte Vreți tot tundem? Jupânul Leonardo În casele noastre nu există gălegii orice ordineală Nimeni să nu ne încurce socotările Noi suntem stăpânii La noi nu cântă găina Noi cântăm, noi o om Așa mi-a cu fata Și o băiatul noi, noi, noi, noi așa e. atunci căsătoria Când vrem, noi Atunci te așteptați la masă Am niște brânzeturi oh. Nu poți să te apropii Așa miroase Te rupe <laughs> Le stingem O să ne distrăm O să ridem Bravo Să nu mai zică lumea cum mă vezi și cum te văd Să nu zic bărbaia Să cum te văd <laughs> <de -n -o>. <laughs> <laughs> Ai trăguit jup Simon? Nu cu coană. Nu mănca jup Simon? Nu cu coană. După toate alea, te mai super și pe masă, jup Simon. Dacă te-ar auzit cineva, ar zice că sunt un om sucit Un ciufut, un ursuz, un... Un băderan, așa se zice Ah, dacă ne-ar auzit cineva Dacă cum nu ne aude nimeni spunem tu cu gurița ta, purașule, Cocoșelule, hipopotamuțule De ce nu mâncăm? Pentru că mâncăm în altă parte ha -ha. Și de ce nu stui frumos Dromaderule, ursulețule Curcan, fudul, doamne Dumnezeule, multă răbdare îmi trebuie Cu tinicheaua asta ruginită Hai să luăm de la început! Jupă în Simon, ciugurite argaia! Unde în altă parte mergem să mâncăm? Unde o să mergi cu mine? Unde? Unde o să te duc eu? Unde o să mă duci? O să vezi. Păi vreau să văd! Când ești cu soțul cu coană, vede el! Știe el! Să mor dacă n-ai căpiat! Dă-i ai să știu, ca să știu cum să mă îmbrac? Să nu mă fac de râs dacă este etichetă. Nu e etichetă. Și cu cine mergem? Cu mine! Cine mai vine? Pentru dumneata cucoană, eu Pf, Auzi, auzi, să mă duc fără să știu unde Întocmai Coană. Duce mi s-ar numele, dacă mă duc Atunci o să rămâi acasă nemâncată Ba nu o să rămân acasă nemâncată Că mă duc la cumnatul Maurizio. Cumnatul Maurizio merge la masă Unde mergem și noi Da? Dar unde? Unde cap de capră înțărcată la minte? Vi cu mine și o să afli Fi cu minte <fie> Bun cum cu mătre Marina Bun găsit cu mătre Felice sluga Jupâne Canciano <laughs> Sluga Preaplicată sluga doamna Marina dumitale, du domnule Cum mă Felice Cine e străinul acesta? Vede, e de felici un cavaler străin, contele Ricardo Un bun prieten dal al bărbatului meu <laughs> Nu e așa, bărbate? Hei, jupâne Canciano o fi, eu habar n-am, nu-l cunosc Doamnelor, dați-mi voie să mă prezint Sunt Contele Ricardo, sluga dumneavoastră și prieten cu toată lumea Da, Dacă e prieten cu jupân nu poate să fie decât un om de ispravă O fi, dar eu habar n-am, nu-l cunosc Jupâne, cum habar n-ai, că doar ați venit împreună Am venit, da, n-am habar Domnule Conte, domnule Conte, suntem în carnaval, soțul meu glumește nu-i așa? Jup în canciano. Veniți împreună, dar Domnule Conte, luați loc. Nu, nu, nu, nu, nu, Aici lângă nimeni. Eu. Eu unde mă așez? Mai încolo. În spatele cum trei Marina. Dacă vrei, stai aici, ma așez eu lângă doamna Marina. Domnule Conte, dar nu te mai deranja. Domnule Conte, îți închipui poate că soțul meu e gelos, vai. Frumos mi-ar sta mie, femeie civilizată, să nu-ți în piept unei conversații fără gând ascuns cu un domn. Cu o persoană atât de și de Care a venit la Veneția pentru carnaval Și mi-a fost, mi fost recomandat atât de și atât de De fratele cumnatului meu de la Milano Jupin Canciano Lumea ar putea crede că ești gelos Păr-un bielul meu N-ai tu am ambiția să fii prețuit, și onorat Nu tu fericit, tur, tur, când nevesticata ta se duce la petrecere, se duce la sindrofi, și știe să se poarte în lume? Da? în canicianiu. a da <laughs> Rămâneți mai mult timp la Veneția, domnule Conte A da, început aveam de gând să stau puțin Dar cum văd că sunteți deosebit de amabil Iar domnul Canciano mă încurajează O să stau până când... E foame Iar pe domnul Conte mm. Sunt niște piscoturi pe bufet, da? Da, da. poftiți, domnul ah, Că veni vorba cu mătră Marina Azi luăm masa împreună Da? Dar unde? La cu mătrea Margarita Ah, la cu Leonardo. da am priceput, se face nunta ce nuntă care nuntă cine cu cine? Doamnele mele, unde mergem de seara? Acasă mm, Și splendida doamnă Felice, soția dumneavoastră, Tot acasă oh. Aveți îndrofie? Da, în pat <răzări> În pat? La ce oră? La ora două, după miezul nopții Mai vine cineva? Nu, în pat, numai eu cu nevasta mea E? Ce-ați amutit? Domnul Canciano n-are chef de conversație Voi de mine, ce-ai zup în Canciano, bidiloiule? Nimic cu coană Marina! Dari de mine! Marina! Dari de mine, ce e dragă? Ce aici? Ce faceți aici? Și uite lui! întreabă pe soțul meu Jupân Canciano Jupine Simon, eu am venit cu el, dar n-am habar Vreau să spun habar Vă habar. spun eu, nu mai întrebați Sunt contele Ricardo de Iarcolai Cavaler de Abruzzo, amic al domnului Canciano și serf preaplecat al încântătoarei doamne, Felicia. Jucând, Canciano, mi a dat raps ca soția dumitale cu astfel de, cu fel de fel, așa, la fel? Ce vrei să fac? Hai să te, să să ori, să aia, să mai aia! Vai, mamina, maminica, vai! Vai, vai! Ce rochie frumoasă ți-ai făcut și-ți vine? Ce să fac, Lucieta? Dacă ne vine lume bună în o specie, vrei să mă vadă așa cum mă vezi și cum te văd, ca pe una de la Mahala? Dar eu, pe mine cum o să mă vadă? Mm. Tu, ca fată, ești foarte bine așa cum ești. Da, foarte bine. Adică nu zgonava, că încolo sunt goală pușcă. Ce pot să fac, draga Lucieta? Nu știi cum e taică că tu jucai în Leonardo? Te poți înțelege cu el? Mm. Dacă i spus să-ți facă și-ți o rochie, acolo nu s-ar Zice că fetele trebuie să umble îmbrăcat ce să-ți fac? O rochie. Nu mă lasă. Lasă, știu eu. Dacă aș fi fata dumitale, nu mai lăsa când vin musafirii să stau cu șorțul ăsta pe mine. Scoate-l! Și dacă-l scot, ce scofală? Dacă-l scoți, cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai ai pe tine. Îți bagi joc de mine. nu ai vrea să chem acuși pe loc un croitor să-ți fac o rochie într-un minut? Eu nu-ți cer o rochie nouă, dar măcar o podoaba acolo. Uite, n-am la mânecile astea nici măcar o pârlită de dantelă. A, oh, draga mea, dacă te mulțumești cu o pereche de mâneci, îți dau dintr ale mele. Vrei și mărgele, Imediat. Ia uite, scoate șorțul. L-am scos. Așa, acum mânecuțele? Să le văd mai întâi. uite sunt aproape neantinse. Ce să fac cu cârpele astea? Să spăl vasele? Cârpe? Astea? O frumusețe de mâneci de tulpan pe care abia dacă le-am pus de zece ori. Uite ce mototolite sunt. Astea-s vrei? Bine! Vrei altele mai frumoase? Caută-ți! Nu-mi dai mărgelele? Nu-ți mai dau nimic! Maminica mea dulce! Mm -hmm. Ce te mai găsit? Mm -hmm. Ce ai, Lucie, ta? ce vrei? Mărgele! Poftim! Ah, Uite-o mărgea spartă. Ei și ce? Arunc-o și mai respirele pe celelalte! Îmi vine bine? Mm, foarte bine! <sus> Ce înseamnă asta cu coană? Te duci la vreo recep? <gri> Jupân lună, Ia te rog să nu începi. Ți-e teamă cum mă vezi și cum te văd că te ruinezi? Despre mine să nu zic vorba aia poți să prăpădești o rochie pe săptămână. Slavă domnului, am de unde. Zvârl oricând o sute de educați pe... ori pe... dar nu pe izmenezi de-astea. ce să zică prietenii mei oamenii? Că sunt și ei, niște oameni, ăștia care aștept la masă. Oameni serioși. Că ești delfina Franței? Dar cum ți-i închipui dumneata, jucău, Lunardo, cor să vină celelalte? Întrogheată și un papuc? Gura Luceta. Treaba lor. Însă eu în casa mea nu admit să. Bravo tata, așa am spus și eu. Bravo, Luceta. Scoate mărgelele și mânecuțele. Bravo, jucău, Lunardo. Scoate mărgelele și mânecuțele. cu micuța cuța, numai acum cât suntem în carnaval. Mă gherițori, ce e carnaval? Ce e carnaval? Ce, tu ești de-alea de, de umbre cu mască? Hai, fără mofturi! Azi avem oaspeți și nu vreau să se spună că eu, ca tată, am o fată zmintită și că ea, ca fată, are un tată fără minte. Cuțu, cuțu, cuțu, cuțu... Niciun cuțu! Dă mărgelele! Ce-mi ți-a dat părcăriile astea? Manicuța, cuța cuța. Cuța cuța, păi da. cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuța, cuț dacă nu-i dau urlă, că noi iubesc, o urgisesc, că o umilesc dau, dau, dau! Au, De ce, Luceta? De, de ce? Păi de ce se așa turli gurli hurli Mai zi dată. Cum se îmbracă? Turli-gurli-hurli-murli! Ea e pată! Eu sunt femeie la o să mă Eu nu m-am aritat cum, cum, cum mă vezi cum, cum, cum, cum te văd. ca să-mi iau câmpii din pricina copiilor, dumii, dumii, oh, Dumii Niciunul dă nu casa, ca să-mi ca să ca să-mi ca ca să ca să ca să ca să ca să-mi ca să atunci cum mă vezi și cum te văd? o să vin. Da, eu te-i cuțul video. meu, evid, eu pot să vin. Dacă scot din pelicele, poți. Sigur te-i cuțul cuțului meu. Dacă spui tu, eu scot tot, tot, tot, tot. tot O vezi, o vezi? Uite, cum se cunoaște bună acreste. Iată, nevastre mea, din tâi. Mama. Aia, femeie înțeleaptă. Da? Nu și-ar fi pus o palcă pe aia fără să mă întrebe. Nu pot să o pun, să o tai, să o pe acto, ei. Nebun, am fost să mă de oară. Da? da, eu, cât de proastă am fost să mă cum un ca tine Oh, ești nenorocită N-ai ce mânca N-ai nici aia, nici aia, nici aia. Adică dacă o femeie, Dita mai femeia Dacă are de mâncare Nu mai are nevoie nici daia, nici daia, nici daia. Ca să nu mai vorbesc de aia Care aia? Aia, aia. Aia? Aia! Ai, muțucucucucciu-mi! Nu N o să mai pun pe mine mica, mica, mica, chiar dacă sunt de-a voie, mama, vreau să spun dumneavoastră, mama, dar Margarita! Zi, zi, mironosito! În față ești cum mă vezi și cum te văd o prefăcută, nu ești din cuvânt, și în spate dai îmbărbuia înjurându-l. gata cu vară! Dacă nu vrei să-mi zic vorba, am, du-te și te dezbrac! Oh, oh. Vorbești serios? Eu, Ia, iau-l, în poartă să o rupă! Parcă ar fi poarta lor! Și de-abia i-am schimbat balamale. Mă Eu Uite, uite cum se grebe să dea bunda în casa omului! Luceta! Fui Să vin goală? Luceta să nu se vorba de Vino ca o fată cu Stai, stai, stai că au venit! Au venit ăștia ca niște nu! Sluga dumitale, cum mătră Margarita, doamne ce roche elegantă și superbă De trei ani nu mă satur să-ți admir. Nu, iubita mea, de acum doi ani, când ai împlinit 50 de primăveri. Sluga dumitale, ta Marina. Oh, ce mâneci, ce mărgele, îți vin mult mai bine decât Margarite, mult mai bine. Păi, sigur, astea sunt pentru fete tinere. Jupene Simon, sluga dumitale. N-ar fi trebuit să te încăpățâniți ca cu Marina să poarte aceeași roche de la nunta voastră. Nu mai încapă, nenititica, tica, tica. După cum vezi, după Leonardo am venit cu paparul de-asta de nevastă mea. Natul Mauricio n-a venit încă? Nu, încă nu. Am dore cu apucata asta de nevastă mea, care s-a îmbrăcat, după cum vedeți, cu coana. Trimite acasă să-ți aducă o bluză și-o fustă! Cotu și pișcotu! Labele și botul! Dragă, să o vezi pe Felice ce gătită vine, are o mantilă! Auzi, în Lunardo! Ce, ce să spun, nu mai pot eu! Și ce rochie? fir, dar gint! Dați că le Faceți bine cu conilor și le șinați dincolo! Urș, bădăran! Hai, dragă, dincolo! colo. Dacă vrei să-ți fie viața dulce, în soarete. Îți aduci aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, o blândeță, o... asta e o bele, o Margarita Scorpia. Eu am fost și mai dobitoc. Eu nu pot să sufăr femeile. De mic, așa mi e felul. Eh, asta mi-a făcut felul. Marina asta mea este o belea împierițată. Și pune, simă. în ziua de azi mai bine te lipsește însurătoare. Păi aia dacă ții asta în fru, ci că ești bădărân. Dacă o lasă să scape din graj, ci că ești dobitoc Eu, dacă n-aveam peluceta, pe fii pe cap Nu vreau să zic vorba aia, nu mă însuram, jur Adevărat? Dacă am jurat? Nu jupâne cu fata, e adevărat comaliți Cine ți-a spus? Marina, nevastă mea Și ei cine i-a spus? nepotă să. Filipeto? Filipeto! Dar bedeu' pălăvragiu maimuțoiu' Ia stai puțin Te supără că i-a spus mă și si? Da, mă supără Că cine nu știe să-ți iei gura Nu-i am cu scaun la cap Și cine n-are scaun la cap Nu-i bune sărătoare! Copii din ziua de azi Hei he, he, he. unde copii din ziua de ieri? Când m-a întrebat tata câteodată Vrei să te duci la bulci? Sau să-ți dau doi gologani? Alegea imediat doi gologani Arată-mi un copil să facă la fel Toți Aruncă bani să nu zic vorba aia, cu lopata. Cu lopata? Cu roaba! cu roaba! Cum învață să se încheie singur la nădragi? Gata, se aruncă viața. Și știi cine învață jupân, Simon? Mamele! Mamele? Da. a m a m e l e m a m Cheia se are contractul cu Jupân Mauricio? Jude, Jupân Simon Să nu zic vorba aia Cine a zis nevast a zis năpastă Cine a spus muere, a spus fiere Așa e cum metinul Nardo Sănătoasă vorba Totuși, mie îmi plac Ai. Îmi plac Făi mâie lui Făi a sâta a, a Ale nu sâta Ale nu a râie <laughs> Ale nu <laughs> Însă în casă În casă Singuri Cu ușile zăvolte Balcoanele închise Să fie supuse Să joace cum cântăm noi Cine-i bărbat ține biciul sâu sâ Și cine nu-l ține să sâ Nu-i bărbat ha <laughs> Asta pentru mine cu mătră Margarita Hai, te rog, te rog Cheamă pe Lucieta și vorbește de băia de Filipeto Îi facem și ei Mititica și blânda de ea O plăcere Nu merită cum mătră Marina E nu, de ce? E nesuferită, eu mă dau peste cap să o mulțumesc și ea E cu mine, cum mă vezi și cum te văd recunoscătoare, o braznică, ipocrită, cum nu se mai poate Cum mătră, dar mai deși noata cu vederea, tinereția e zburdalnică Hai, te rog, te rog, fă tot ce poți ca să grebești lucrurile Dacă ar fi după mine și mâine, dar cu bădăranii ăștia nu știi niciodată Totuși, eu m-aș prinde pe orice că azi se hotărăște nunta Azi? De ce crezi? Jupâlinul Nardo l-a pofit la masă și pe cumnatul Maurizio. S-a hotărât, îți spun eu Lunardo nu te cheamă în casa lui decât dacă are un mare interes. Dar chiar să nu-i spună feti nimic? Păi parcă nu-i știi. Ăștia sunt în stare să le spun așa, dăți oh, drong. drong. Ha, dă-ți-vă mâna, zi și făcut. Și dacă fata zice cum mă vezi și cum te văd, că nu. Privezi, vezi, tocmai dai e bine să o prevenim. Atunci mă duc să o chemim. Tica, tica, tica, tica. Fii, vreau să-ți spună ceva cu mătra Maria E, nu. vo, oh, ce? Ce? casa asta orice faci lasă cu cearta Da, da, e drept că tatăl tău e cam bădăran Da, e o mamă vitregă care te... Aveți să spuneți ceva, doamnă, Marina? Da, floricica mea mm, De bine sau de rău? De bine, izvărașule Atunci spuneți Felicitările mele, porumbița mea Pentru ce? Am auzit că te logodești yeah! Nu cred Întreabă pe mama ta E adevărat? E adevărat, ca mea Știu și cine e E tânăr? Cam de vârsta ta E bogat? Oh. Oh. Oh. E frumos? Hey. Oh. Să nu mă mințiți că vă umor Cum Voi cheamă? Filipeto E de familie bună? Sigur e nepotul meu Vă să zic că e băiatul lui Maurizio. Da, e fiul lui și singurul lui băiat E și el bădăran ca Tatu? Nu! Ce când dracu o să-l văd E tu ca tu, dar și el trebuie să te badă că... Dacă e... nu-i place Eu? Tu crezi că ești cum mă vezi și cum te văd Venus? Nu-i fi eu Venus, dar nici muma pădurii Gata, gata, gata, gata, gata când am vorbit cu cu Felice despre nunta asta, i-a rămas cu gura căscată când a aflat că tinerii n-au voie să se vadă decât <laughs> după nuntă. Și s-a prins că vine aici și tricluiește." Ticluiește." Mă rog, b b face ea ceva Foarte bine, niciun foarte bine Că dacă bărbatul nu simte ceva Cine plătește oalele sparte? Tot eu, cum mă vezi și cum te văd Nu simte Cum să nu simtă, dragă? Pe unde intră în casă? Pe coș? Firoar dracul, dracul, dracul Dacă pe simțite, eu nu mă mai bag Tăceți, tăceți, vine cineva Cum mă Felice? Îți dragele voastre dragile mele! De ce ai venit așa târziu? Uh, dacă știi? ști, stai că îți Ai venit singura? Fără soțul dumitale? Da, am venit cu cotorul ăla de varză. Dar l-am lăsat C în prăvărie. care cotor? Bărbată-meu. L-am trimis în prăvărie la soțul dumitale, să nu stia aici pe capul nostru că doar avem de vorbit. Nu? Ghiciți cine e dincolo. Bărbată-meu. Lasă, da, dragă, cotoarele de varză. E Cine? Jupin Maurizio! Cum ai aflat? Cotorul meu de varză, care e mai mocofan ca cotorul dumitele de varză, cum a trebuit, Și și mai mocofan ca cotorul dumitele de varză, cum a Marina? Doamne, cu ce legume ne-ai blagos ploabit? Ei bine, cotorul meu, înainte de a intra în prevalie, a întrebat cine mai e în prevalie? și slujnica? I-a spus că jupâni Simon și jupâni Maurizio. Ce afacere or fi urzind împreună? E, eu cred că afacerea aia. Bine, bine, bine, bine, Lasă o pe aia, cu chestiunea aia -laltă. Aia? Nu, dragă, aia-laltă. Care aia-laltă? Aia care nu e aia. aia altă care nu e încă ca aia, care n-a ajuns să fie ca aia. Eu zic să vorbim pe față. Mai ales că Lucieta știe tot. Adevărat? Da, das cum puți puți puți pu mea uh, Poți să zici că ai noroc Pui cuți cuci cu... Na, na că m-am luat și eu după ea. Ai un noro, fetițo cum e băiatul? Un juvaier, nu alta M-am cu un juvaier? Acum nu că e nepotul meu, dar să știți Este un băiat și jumătate Încă o jumătate, încă o jumătate Ai răbdare, dragă, de-aia trebuie Cum o vezi și cum te văd, să fii cu minte, să știi Să te faci iubită, să... Să ajungem noi la aia Că cu aia, lăsați pe mine E, cum mătre ce zici? S-or putea vedea copiii ăștia? Cred că da cum? Când? Când? Nu va trece mult și Juvael va veni aici Aici? Da Vei să nu dăm de belea? N-avea nicio grijă Băiatul vine mascat și îmbrăcat femeiește Așa că cotorul dumitale de varză n-are cum să-l cunosca. Vine singur? Vai de mine! Cum o să umble singură o femeie mascată? Care-i femeie? El dragă, el ăsta, juvaier. Numai că dacă vede bărbatul, e un cotorul de... Cum mă vezi și cum te văd, doamne străini, în casă? Uite, cum mă vezi și cum te văd... Pe păi și celălalt vine mascat. leu din lac în puț. Și mai rău, asta nu exact. se poate. Nu și nu. Nu și nu. Nu și nu. Bate, Bate cineva. Da. Bate cineva deschide care careva, ce dracu Doamnelor Prea plecata dumneavoastră slugă Sluga dumneavoastră măștilor Sluga, sluga, dar vorba cum acum Mă vezi și cum te văd, mai retejor Mă închin, doamnă mască Ce mai faceți? Masca zice că bine. Mergeți la plimbare, doamnă mască Masca zice că carnavalul îi umple inima de bucurie să umple, să umple, dar mai repede a zis și tu ceva Păi zic ca să zică și asta, asta, doamnă mască, asta ceva, zi ceva Zice că da Că da ce? Masca, că da ce? Zice că da, adică ești ca un răzor de trandafir, ca o rodie, ca o piersică, ca curmaru, ca smochinu, ca... că vă e cam foame! Tanti Felice, Tanti Marina, nu-i oferiți măscuțe puțin tabac? Tabac? De ce? Da, că când ia aia, se vede aia măscuță, nu vrei tu puțin tabac? Zice că dacă îți face plăcere, cu plăcere. Vei Tanti Marina, că știu că ai puțin măscuțe! Stai! Stai, stai! Stai, stai, stai! Măscuță drăguță, ca să treci tabac pe nas trebuie să scoți masca, măscuță, altfel nu se poate Stai, stai, stai, stai, stai că ți-o scot eu, așa Acum să dăm gluga pe spate, gata Ai! farfă le-a să mă ia, dragul ce frumoase țară. Măi, vasele te fi încoace. E mut. Zii ceva? Hai, zii ceva. <fie> Și Sosii și Isu zis Sosia și da. zise că Sisi zise siței Așa. să săsuie se seara la spectacol sus pe la scăriței. Dar Silică, asasin insidios, insistă, simandicos da. da. să nu asiste nimeni da. la sărbare. Da. Că e înghițiunea mare și atunci da. boul breaz, bârlo breaz, da. întrebă da. de la obraz regele de pe pervaz. Da. Rege Paragara Faramus, da. când te vei dezoriginaliza? Mă voi dezoriginaliza când cel mai original dintre original se va fi fost dezoriginalizat Dar cum cel mai original dintre original nu se va dezoriginaliza Nici că nici eu, unicul lor rege, nu mă voi dezoriginaliza Toate bine, dar acum gata, gata, gata N-am na. poftă cum mă vezi și cum te văd să dăm de dracu Mulțumesc doamnelor, că v am mijlocit vederea asta Și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă cunoați, dacă așa vă fi scris Marina! Margarita! Felice! Gata rossa! Dumeseule m m Non, m m Tu! m m m no, no, no! m m m Foame. La, la, la, la. Plecăciune, doamnelor. La, la, la, la. s-au rugit așteptând, da? La, bine, bine, gata, la, gata, gata. La, la. Cum vine cu mătru Mauriciu, gata, le așezăm la masă. La, la, la. Păi era aici cu mătru Mauritiu? Era, era, dar nu mai e. Nu mai e. e! Nu mai e, că nu mai e! De ce? ce? S-a dus după ceva și se întoarce cu ceva. Luceta, ce ai de ești palidă? Ce, ce s-a întâmplat? Margarita, ce are? Ce, zi ce zice? Zice că are, adică adică că nu are, adică zice că dacă vrei să pleci. Nu, nu, nu, nu, fată, te rămai cu noi, se poate. Spunem ce rău. Zice că nu. Ce bine? Zice că da. Foarte bine, foarte bine, pentru că ți-a sunat și ție ceasul bun. nu așa, frate, Simon? Da, da, și mă bucur pentru ea, Mititica. Zic ceva, jupân canceanu. Mititica merită, merită, Mititica, Mititica, costul de când era altă tica. E ceva nou, jupân Leonardo. No? Uh, uh, uh, uh, uh, da, uh, da. Și de ce nu ne spui și nouă? Aaa? Zău, așa cum mă vezi și cum te văd, eu sunt ultima care le aflu. Întotdeauna. Degeaba vrei să mă întăresc asta azi nu-ți merge. Astăzi să nu zic vorbaia, orice mi zice, nu zic nimic. Astăzi sunt mulțumit și vreau să ne veselim cu toți. Vino cu acel lucet Ce are? Zice că nu are. Ba, are, are. Ia uite, cu, ia uite cum tremură. Ia ascultă. Ascultă, să vezi cum o să treacă în fața soției mele, Zida. Da. Care ține loc de mamă, Zida. Da. A, în fața acestor prea bărbați, da. Da. Și a soțiilor lor, da. da. Află fata mea că ești logodită. Ce are? Ce-a ce găsit Ei pare... e furios? e, e furios? Și știi cine țilogoznicul? Da, tate! Ce? Ce? ce zice? E, frate, fata zice că nu, că n-are, că de unde, că nici vorba! Ce cu minte! Câtă inocență, doamne. Ce pală puritate! Vezi jupând, Canșanu? Vezi jupând, Simon? Uite, eu am crescut așa. Tăticuțu, cuțu, muțu, Gata, gata, pătărește-te. E bine, află că Nico tău este fiul cu mătrului Mauricio. Nepotul cu Marina. Nepotul meu, e nu, zici zău? Zic nu Ei, Norbi, jură-te. Mă jur să mor. Rao, și când? Azi. Azi? Azi. Iar acum. până Mauricio s-a dus până acasă să vină cu băiatul. O, Leo! Hei, ă, <gript> te-ai și întors? pe Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Te da, frate, să nu zic vorba aia. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat? Că mă duc acasă să caut băiatul. Caut, caut băiatul și băiatul nicăieri. Întreb cercentezi de scos îi trag două palme, tare. Și aflu că băiatul a fost văzut întotvărășea unui care domn Ricardo, care, e nu zic vorba aia, se învârtește pe lângă dumneata cu mătră felice. cine e Ricardo ăsta? Ce are el de împărțit cu băiatul meu? De unde să știu eu ce are de împărțit cu băiatul dubitale. Cât privește pe acest distins străin El este, ca să zic așa, un cavaler foarte onorabil, onorabil. Să-ți spuie și jupâncă Canciano. Jupâncă canciano, canciano, canciano. Eu? Da! da. da. Uite că spun! Nu-l cunosc! Nu! Nu! nu. Haban n-am cine și nu știu ce dracu mi-a dus ca să așa pe cap! Dacă am tăcut până acum așa, mă în sec A fost numai ca să-ți fac dumitale cheful Da, dumitale cu coană ferice să nu le certăm Află însă că nu mai vreau să văd în casa mea Casa mea, am zis De unde să știu cu coană că Dacă e vreun pungaș, un spion, unul ăla care umblă cu aia Jopâne Canciano, fă bine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil El? Aici? În casa mea? Să nu zic vorba aia. Ric... Ricardo? Care e vorba aia? vorba aia, unde e fiul meu? Fiul din Italia e sus pe scară! Sus pe scară? Sus pe scară? Vă boară-ne ne a dată de la fruieratul? Zice că se iertați! Vă boară, fruieratul! Margarita! ce înseamnă asta? De cimbre a caffè me Sì, come Leonardo? Io non ho vissuto, non, ho, non, ho, non, ho, non ho. Ai se lo protegge me, Ricordi sì, che ho morto no. Non mi distrugge Felicina Si, cominte, si, cominte ya, sa, Si, si, si, ne Mie e cinstea în joc, cinstea mea, e vorba, să nu zic, vorba aia de renumele casei mele, de faima unui om ca mine. Ce o să zică toată lumea despre mine, despre Lunardo Crozzola? Ei, lasă, nu te mai necăși cu mine. ce vine ai dumneata? mai... Femeile poartă toată vina, Da, da. Dumneata, dă-le da o pedeapsă strajnică și toată lumea, o să te admire A, nici vă, că trebuie să dai o pildă cumplită uh -huh. Ei dator să înfrângi cerbicii acestor femei trufașe Și să arăși și alți bărbați, adică noi, cum știi, să pedepsească un adevărat bărbat Adică ne-a cu lunardo Și pe urmă, nu de decât să zică că suntem bădărani cum jupând Simon să ne facă și sălbatici? E nevastă mea e vinovată, nu mai e! pedepsește, pedepsește și după ea, prefăcută aia de lucetă predepsește Iar nevasta dumitare jupâncă-n Felice, le cântă în strună Pedepsește! Iar nevasta... Predepsește-le! Predepsește-le! Ușurel, ușurel, ușurel Trebuie să ne spătuim jupânilor Cu fata e simplu, adio, gata -o mări nu au mai mărit câte zile o avea Câte zile cine? Fata sau dumneata? Ia, fata! Să nu zic vorba aia. O trimis să stă închis între patru ziduri și gata. Dacă cu vectele, să nu zic vorba aia, ce facem? Cum le pedepsim? A, eu zic că... A, nu prea știu cum. Știu! Le închidem și pe ele între patru ziduri. Asta ar fi vorbaia mai degrabă o pedepsă pentru noi decât pentru ele. Nu-i așa zupând ziul? Așa e. Acolo între patru ziduri au mai mare distracție decât cu noi în casele noastre. Că nici eu, nici dumneata, cu lunardo Nu le lăsăm să zboare așa cum le place lor Ca prietenul Canciano Eu? Dar da ce să fac? Recunosc că aveți dreptate Știu, le închidem între patru ziduri cu zăvorul Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. cu zăvorul ah, Să nu vorbească cu nimeni Să le iei piuitul <laughs> Crapă în trei zile Crapă, crapă, crapă, crapă, crapă. Ah, Nu, stați, stați, stați Află neamurile Ne pune lumea în cap ne fac ca suntem mojiși, bădărani Nu, nu, nu Să le tragem o bătaie Nu, no, degeaba Până nu le omor, n-ai făcut nimic e, De omoret, Nu o nu. nu, și pe urmă ce mai Oricum o dai, poți trăi fără femeie de... oh, Ce viață ar fi să ai acolo O femeie bună, blândă Supusă și mai ales tăcută Da, lua al dracu De păcătoasă Măcar să tac, să tac, Să Cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de belele. Da în fine, până azi mai treacă meargă. însă sprava de azi, că cu chiar zic vorba aia, întrece pe toate. Să mi-l aducă în casă și încă cu mască? Să-i lase să stea de vorbă? Să știe bine că mor și tot o oaia, o... o, o În domnilor voastre și mulțumit neprimire. Ne primire, ui, ui. Ce cauți aici? Ce cauți în casa mea acum, trebuie Ai venit să mai pui la cale vreo isprafă? Ia uite cum se mai miră! voi ați fi dispărut? Credeai jupând Canciano că am plecat după contele Ricardo. Ha, ha să fi plecat numai că-ți arătam eu cine sunt! Vedeai tu pe dracu, ba chiar pe mama dracului! E, mama dracului, te duceai la... Păi bine, bărbățele, m-am dus eu vreodată la dracu. Mă rog, unde-i va? Fără dumneata. Mm, asta l-am Fără știrea dumii tale primit-am eu vreodată pe cineva în casa la noi. Ajută, Ajunge, ajută! mai potoliți-vă! Mă mir că mai o obrat să vii aici. Dar ce-am făcut? Ei, tira la dracului! Ha, acasă! Ușure! Ușurel, jupâne, ușurel, că dacă e pe drăcuit, știu și eu să drept. Unde crezi că mai ai Ce-ți la Dumitale? Așa se vorbește cu femeie de neam? Pe nevastă, poți să-mi poruncești, dar nu-ți dau voie să fii bădăran cu mine. Eu te respect, trebuie să mă respect și dumneavoastră mine. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii. Dacă am greșit, poți să mă îndrept, nu să drăcui și să te poți ca un bădăran ce ești. Price? Jupân Canciano. Arată că ai minte Dacă vrei să-mi știe Auziți Puhuiu? Uite că dobitocul de Canciano A mățit E? Jupâne? Pe ce taci? Tăcere de aur cu coană Da Nu știam că m-am aritat cu cicero dar dumneavoastră, jupânilor, stăpânilor, nu spuneți nimic?" E, nu cred că e bine să-mi dau drumul la gură." De ce? De ce? nu Numai un lucru te rog, jupân, Nardo, te cu mine, că eu dacă am greșit și mi-o spui cu frumosul, am destule minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă, băgază zanie între soț și soție, ăsta e un lucru care cu greu se mai îndreaptă, să știi. Iasă mașina ta, jupân Simon." Care degeaba face acum pe mort un porumbiște. Eu vă vorbesc la amândoi cu inima deschisă. Sunt o femeie cum se cade. Și dacă aveți ceva de întrebați, atunci întrebați. Cine l-a adus pe băiat în casa mea? Eu. Bravo! Bravo. Cine ți-a dat voie să-l aduci aici? Cu mătra Margarita, nevasta dumitale. Bravo! Bravo. Te-a rugat ea? Asta nu, mm. ideea a fost uh, acumetrei Marina Nevastă mea! Bravo! bravo! Ea l-a rugat pe străinul la conte de Ricardo să fie mijlocitor între băieți și fată? Nu, pe conte l-am rugat eu e, Bravo! Da, bravo, bravo, bravo! Eu, eu, eu Poftim, toată ea urlă Și de ce toate astea? De ce să-l în casă? De ce s-a amestecat cu matra Marina? De ce s-a învoit nevastă de ce? De ce? de ce, de ce, de ce? De ce, de ce, de ce iar de ce? De aia, de aia și de aia alta Și de aia alta De -aia Bravo! Ascultați să vedeți cum s-a întâmplat. Lăsați-mă să vorbesc fără să-mi Dar înainte de toate, dați-mi voie să vă spun cu toată dragostea și părerea de rău că prea sunteți neciopliți, prea sunteți bodoraniți. Și acum să judecăm lucrurile așa cum au fost. Jucuind Leonardo vrea să-și mărite fata, dar nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă. E poruncă să se ia, se iau și gata. Mă rog, și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte să se mărite, că sunt datoare să asculte de tatăl lor, că tatăl are dreptul să le aleagă bărbatul. Foarte bine. Pe de altă parte, însă, eu o menește să-i pui unei fete lațul de gât Și să-i spui Ăsta e, pe ăsta ei! Cum mă preferim? Stai jos? Stau jos Nu mă întreb. Ai o singură fată Dar răbdai inima să-mi norocesc Că s-a întâmplat ca băiatul să fie bun, tânăr, drăguț Să-i placă asta e altceva Dar puteai, ca cu zic vorba aia cadna Puteai, zic, să mergi la sigur Că o să-i placă? Că nu i-ar fi plăcut Păi închipuiți numai ce viață Ar fi dus o fată ca ea Crescută numai în casă Cu un soț care ar fi putut să semene cu Țopărlano de tasu Stai jos stau, stau, stau. Da, jupânilor, stăpânilor Bine am făcut că am picluit întrevederea Soția din Italia ar fi făcut-o Dar n-avea curaj Cu mătra Marina m-a rugat pe mine Eu am născut cireclicul cu măștile Și l-am rugat pe conte să mă ajute Asta e. Dacă sunteți oameni înțelepți, dacă sunteți ce sunteți, adică niște mocofani, răzbunăți-vă! Asta a fost. iertați pe Doria și binecuvântați căsătoria! Uh! Ce zici cu metre, Simon? De... Eu... Mă rog, dacă ar fi după mine, eu aș bine cuvânta. Da, și eu aș. Da. Da, dar da. să nu. Să nu ce? Dacă tatăl băiatului să nu zic vorba aia, n-ar mai. Ba eu aș zice vorba aia. Că dacă tatăl băiatului n-ar mai, s-a dus contele ca să le murească. Păi atunci, atunci, stați, stați, stați. De... da, da, da. Dar cu ocara întrevederii? Care o care jepâne? Asta e o care. Și chiar dacă, când s-ar vedea singuri în de anunții, și-o iartă ei, n-avea grijă... O, Să fim drept, până l-ardom, o fi cu coana felice, slăbișnei nu zic, dar câteodată are un caz grozav... Bine, bine, râdem, râdem, dar ce facem... Ah. Dacă nu e cu supărare, parcă am fost poftiți la masă, nu? A, că bine deci am și uitat de masă. Nu-i nimic, cine ne-a poftit la masă, nu-i un bădăran. O să mâncăm mai târziu, dar tot o să mâncăm și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metri lunardo, uite ce se face. Trimiți matalei fuguța după... Nevastă și după fată, mârâiele, bârâiele și dacă vine și contele cu băiatul, pilostrile și basta. Mă duc eu să-ți aduc fata mare și nevasta. <fie> <fie> uite-le, uite-le, ți le-am adus, smerite căite pocăite. Cu care, Margarita, <fie> Să-mi faci mie una ca asta? Liniște-i, jupâi lunardo! Numai eu sunt de vină! Luceta! Să-mi faci mie una ca asta? Ștani, ștani, ștani, ștani. mie cerem să o coteală! Barbați, amanții, votnici, Culți, concubini, iubiți, gineri, în casă asta cu coțați pe scară, ca în copac? Gura! Așa, așa, așa! Țipă, țipă, țipă la mine, că eu sunt vinovată! Du-te și te spânzure! Vine că n-ai zis vorba aia! Ah, sluga, jupân Mauricio de Sluga dumneavoastră Mă închin cu respect și plecățiune Bine ai venit, dragul meu, Filipeto Așează-te acolo Nu, nu, nu, mm -hmm. nu, lângă Luceta Așa, așa, acolo Bravo, bravo Ei, jupân Mauricio mm -hmm. Te-ai lămurit cum a fost? Ei, ce a fost, a fost Să vedem ce o să fie Ce zici cu Metre Leonardo? Eu zic că Acum ar merita vorba să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu masca și nu se furisează în casele fetele ocumiți ca să le... Mai vorba aia, că acum zic vorba aia. Ai dreptate! Ai dreptate, Lunardo, Filipeto! Hai acasă care are dreptate! Hai acasă! De ce vocești Luceta? De ce, de ce, de ce? Stai așa jupând, Lunardo, taci tu! Stai așa că acum ai de face cu mine Să nu zic vorba aia Păi nu-ți e rușine Bascui una, bascui alta Bărbat, ești sau ce vorba aia Păi nu ne-ai făgăduit? Nu te-ai învoit odată pentru todeauna? Ce, ce, ce, ce? Ți-a răpit fata? Ți-a casa? Ce tu sugrăvești cu atâtea mofturi? Eu de ce mofturi faci? Eu de ce mofturi faci? Că acum azi vorba aia Ai curat că vorba aia, acum vezi și cum te văd Acum deschid și eu gura E adevărat că nu e bine, că nu trebuie să vină, să se vadă, să se vadă, dar dacă s-a întâmplat acum, gata, să se iasă să se cunune. Hai, să pune! hai și voi toți, ziceți după mine, filipeto, Filipeta! Să dau pe Lucieta, Să dau pe Lucieta, frumoasă și castă, frumoasă și castă, ia-o și fă-ți-o nevastă, nevastă, nevastă, nevastă, nevastă, dacă nu te bucuri și dumneata jupă-n Leonardo, Cum să se cunune Stai să-mi treacă Da Da dragul meu bărbat Să-ți treacă, să-ți treacă Parcă nu te cunosc eu Ești un om de treabă, o comoară Ai o inimă de zahăr Însă cum mă vezi și cum te văd Vrei să faci pe șiretul Dacă toate femeile ți-au cerut iertare Ce mai vrei Și crede-mă E lucru foarte, foarte rar Ca o femeie să zică Iartă-mă Luceta Spune-i tu, Cuțu-cuțu tău Vrei să te măriți? Asta ce dragume? mai e? Zice că da, da. Filipeto deule. Vrei tu să lești fecioria la gard? Vrei tu să te însori? Zice că Cum e, Leonardo? Da pe străinul care de dragul nostru așteaptă dincolo, contere Ricardo. ci se pare frumos să-l trimitem la plimbare? Eu, nu știu, n-am, n-am, n-am. -na. Nu, nu pot! Noi acum mergem la mață. tocmai! Poftește-l și pe dânsul. Sluga vostra, pe dumneavoastră, Trălunin, Simon! Nu! Tată! Nu! Nu? Nu! Păi, asta! bădărani! Din mojicia și din sălbăticia voastră s-au tras toate necazurile din ziua de azi. Din bădărânia asta care vă face pe toți trei, da, pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum. Vă facem o rocănoși, posaci, meriosuspicioși, nemulțumiți. Contele ăsta străin e o persoană binevoitoare, cinstită. Cum se cade? E bine crescut. Hai, treziți-vă, urșilor! Dacă doriți să trăiți în pace cu soțiile voastre, nu mai fiți sălbatici. Porunciți, dar nu asupriți. Iubiți de vreți să fiți iubiți. Ea ascultă cum o ferice. Da. Lasă-mă să zic vorba aia că binele le mai zici. <laughs> e, hai, poftește pe Dumnezeu, conte străini cu noi la masă! <laughs> Vă rog, dumneavoastră, ce minunat și distins, nu-tași. Mulțumesc pentru că atât de grațios m-ați poftit. Ce degustăm? Ce bucate îngurgităm? Ce consumăm? Ce mâncăm? Ce papăm? Ce ciugulim? Ce nutriment servim, ce îmbucăm Cu ce ne alimentăm, cu ce ne hrănim Ce luăm în gură, ce avem la masă La spăs la banchet, la plastic, la pânzare La ospătare, la chef, la petrecere La chiorcan, la zafet, La refenca, la gulag Ce e de halală Ameniul Perché? Perché? un ha perso la sua dimostrazione. Tanto. Tanto. Tanto. Tanto. We're <laughs> Ascultat, Bădăranii de Carlo Goldoni Traducere de Sica Alexandrescu Adaptare liberă de Mircea Albulescu Distribuția a fost următoarea Canciano Mihai Fotino Felice, soția lui, Stella Popescu Contele Ricardo Mircea Albulescu Lunardo Marin Moraru Margarita, a doua soția lui Lunardo, Draga Olteanu Matei Lucieta, fica lui Lunardo, Tania Popa Simon, Gheorghe Dinică. Marina, soția lui Simon, Ileana Stanaionescu Maurizio, cumnatul Marinei, Alexandru Arșinel Filipeto, fiul lui Maurizio, Gheorghe Ivașcu Redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu Asistența tehnică Florica Dănescu, Mădălin Cristescu și Dana Lupu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Mircea Albulescu